Pista 52. Istoria culturii și civilizației patru roman Teovidiu Drimba. Editura Seculum Editura Vestala Pagina 511 Paranteză puncte, puncte, închid paranteza Cum de s-au gândit să darme bizantin și ruși zidirea când i-s de străpungeri ale lăncii înfricate Paranteza, puncte, puncte, închid paranteza Pe alah Păjar acesta a topit ce n-are vlagă, și curțate au fost doar săbii și vitești ce pot răzbate. S-au zdrobit de zale, spade, lângi prea slabe sau ușoare, au fugit aceia care sunt viteși pe jumătate. Paranteză puncte puncte închid paranteza. Paranteză traducere numare puncte dă mare punct închid paranteza. Epoca de aur a poeziei islamismului oriental, vezi notă 1, se încheie cu dramatica figură a lui Al-Maari, se scrie M-A-A-R-R-I, în paranteză, 973-1058, închid paranteza. Ghilimele, cel mai mare liber cugetător al literaturii islamice și unul din cei mai de seamă filozofi pesimiști din lume, închid ghilimele, în paranteză, Najib Ulah, închid paranteza. Orb din copilărie, dedicându-se cu toate acestea unei febrile activități de studiu de erudiție filologică și lexicologică al Maari, a fost în primul rând un poet filozof, un spirit muncit de îndoieli și de contradicții ireconciliabile, un precursor arab al persanului Omar Kayam. Se scrie K-H-A-Y-Y-A-M. Gilimele, în compoziții scurte, chiar de numai două sau trei versuri, el toarnă esența unor meditații personale asupra vieții, destinului, revelației și lumii de dincolo, asupra lui Dumnezeu, a omului și a societății umane. Închid ghilimele, în paranteză, fumare râmic punct, Gabrieli, închid paranteza. Iată două asemenea poeme. Citez. Deodată mă aflu între închisori, și cugetul nu mă întreba ce îndură. Vederea pierdut am în casă închis... Și sufletul strâns în stricata în făptură. Încheia citat. Citez. Dă de pomană păsării care vin în zori, din apă un strop, în paranteză, mai demnă-i ca orice muritor, închid paranteza. Ci păsările nu ți-au făcut vreo nedreptate, dar oamenii te fac de rău să te înfiori). Destinul veșnic, iată, ne-mparte spre trăire, dar spre țărână asemeni suntem de călători. Și zilele pe rând ne amintesc de fapte, le îmbrățișăm o vreme, apoi dispar în nori. Încheiat citat. În paranteză traducere punct, Închid paranteza. Citesc notă 1. O mențiune specială merită poezia mistică legată de direcția religioasă a sufismului, o poezie care a înflorit începând din secolul nou și ai cărei exponenți mai cunoscuți sunt al-Halad, se scrie H.A.L.L.A.D., în paranteză 858-922, închid paranteza, Ibn Arabi, în paranteză 1165-1240, închid paranteza, și Omar Ibn al-Farid, în paranteză 1181-1235. Închid paranteza, încheiat, notă 1. Pentru al mari, unica certitudine este neîncrederea, unica realitate, durerea, răutatea și prostia oamenilor. Allah, al musulmanilor, nu este total absent, dar de cele mai multe ori, el se dizolvă sub critica corozivă adusă de poet tuturor religiilor revelate. Închid chilimele. Singura consolare este caritatea, pe care poetul o dorește extinsă în beneficiul tuturor viețuitoarelor. Stilul lui al mari este adeseori contorsionat și obscur. Citez. O formă e de altă deosebită în viață, dar dacă mor, prin cele mai vezi deosebite. Paranteză puncte, puncte, închid paranteza. Află în cuvânt minciună, prietenii, dușmani. Neîndemânarea vezi că pe meșteri îi înghite. minciună -i bucuria, averac sărăcie. Cartea e neștiiță. Mintea nenorociri cumplite. Încheia citat. Paranteză, traducere, G, mare punct, T, mare punct, închid paranteza. Încât, nu prin valorile formale, pur estetice, ci prin neliniștile sale filozofice, a impresionat epoca în care a trăit, ghilimele, acest heterodox, pe care azi Siria îl consideră gloria sa națională, închid ghilimele, în paranteză, fumare, râmic, punct, Gabrieli închid paranteza. În Occident, poezia arabă a cunoscut o strălucire deosebită în Spania musulmană, unde la sfârșitul secolului al 9-lea și-a creat și o formă strofică nouă, numită zeel, se scrie z e j -e l Vezi, notă 1. Citesc notă 1. Sau zagial. Este o formă fixă în care strofele de câte patru versuri alternează cu refrene compuse din două versuri. Rima urmează schema. Amic, amic, amic, bumic, slash bumic bumic slash câmic câmic câmic slash bumic bumic slash bumic bumic bumic bumic slash, b -mic, b -mic, slash etc. această formă strofică este proprie unui cântec nu monodic, ci coral, și popular Închid chitchilimele. Strofele erau ghilimele cântate de un solist căruia publicul i se asocia în formă de cor, repetând refrenul după fiecare strofă. Închid chilimele, în paranteză râmare punct. Menendez, Pidal, închid paranteza, încheiat notă 1. Ceea ce caracterizează poezia arabo-iberică este prețiozitatea, conceptismul și virtuozitatea tehnică, la care se adaugă o notă de nostalgie a arabismului oriental atât de îndepărtat. Apoi, preeminența tematicii erotice a iubirii curtene, galante, cu cazuistica, dialectica și întregul arsenal de motive și de procedee ce anunță poezia trubadurilor în paranteză, pe care o va influența, închid paranteza. Această poezie a fost cultivată și de marele erudit teolog, jurist și istoric Ibn Hazm, se scrie H.A.Z.M., în paranteză, 994-1064, închid paranteza, autorul unui mic manual de dragoste în versuri. Dar cel mai mare poet al Spaniei islamice a fost Ibn Zaidun, în paranteză, 1003-1070, închid paranteza. Iubirea pasională, frumusețile naturii și nostalgia, cordobei, sale natale, sunt temele principale ale poeziei lui Ibn Zaidun, o poezie de o deosebită spontaneitate și muzicalitate, de eleganță și grație specific arabo-andaluză. Citez. Paranteză puncte puncte, închid paranteza. Tu ești pentru privirea ce strânge prin grădin o rază veșnic fragedă, o floare de nisrin. Vezi, notă 1, tu ești însăși văpaia ce vieții mele toarnă, și bucurie, dulcețile din plin, sau raiul unde mândru, vestmântul fericirii, purtat am într-o vreme cu trene de lumini. Paranteză puncte puncte închid paranteza. Încheiat, citat. Paranteză traducere numare puncte dâ mare puncte închid paranteza. Citesc, notă 1, specie de trandafir alb. Încheiat, notă. Poezia strofică creată în Andaluzia, în paranteză zejel, închid paranteza, care folosește limba arabă populară, locală, s-a bucurat de un succes imens și în lumea musulmană din Orient, datorită celor aproape 180 de poeme ale cordobanului Ibn Kuzman, se scrie q u z m a în paranteză m.1160, închid paranteza. Marea popularitate i-a fost asigurată de accentele senzuale îndrăznețe ale poeziei sale erotice, în care se strecoară des și imagini din viața de toate zilele cu tipuri transpuse din realitatea străzii a pieței, a cartierelor cordobei cu felul lor familiar de a vorbi, o poezie impregnată de un spirit realist la antipodul celei elegante, rafinate a poeților de curte. Caracterul cosmopolit al societății musulmane culte din epoca abasidă a stimulat gustul pentru cunoașterea vechilor culturi și civilizații cu abordarea unor teme cât mai variate. Ca urmare, proza literară arabă medievală și-a găsit acum expresia tipică în Adab, o producție care tratează un subiect sau o materie din cele mai variate domenii de la știință până la teologie, filozofie sau etică, până la anecdotică, istorie sau la descrierea unor obiceiuri din țări exotice, cu singura condiție de a nu le trata tehnic, ci doar de a le face accesibile unui public larg. Fără aceste colecții de adab, cunoștințele noastre despre civilizație și cultura arabă ar fi rămas cu multe lacune. Vezi nota 2. Citesc nota 2. Una dintre aceste culegeri, datorată scritorului Abu îl se scrie lui apostrof R-A-D-J al Isfahani, în paranteză mâmic, punct 967, închid paranteza, intitulată Cartea Cântecelor, în paranteză Kitab, se scrie K-I-T-A-B al Agani, se scrie a g h a n i închid paranteza, ocupă numai puțin de 20 de volume masive. Primul mare succes l-a înregistrat genul Adab prin culegerea lui Ibn al Mucafa se scrie m u -Q a -F -F a în paranteză mămic. punct, circa 757, închid paranteza. Persan de origine de scurte povestiri cu animale care se încheie cu concluzii moralizatoare referitoare la condiția umană, intitulată Kalila se scrie K-A-L-I-L-A și Dimna se scrie D-I-M-N-A, o prelucrare după versiunea din secolul 6 în Pahlavi a fabulelor indiene din Tanjia Tantra conținând și două cărți din Mahabharata. Încheiat notă 2. Proza populară de imaginație, elaborată aproape exclusiv pe teritoriul Egiptului musulman, o literatură disprețuită de mediul cult al epocii și, într-adevăr, prezentând mai mult un interes de ordin folcloric, cultural, documentar, decât propriu-zis artistic, este reprezentată, în primul rând, de romanul popular eroic și de aventură. Prototipul acestei categorii, binecunoscut și în Occident prin numeroase traduceri, în paranteză una datorată chiar lui Lamartin, se scrie lui a m i -n închid paranteza, este romanul lui Antar. Viața romanțată a celebrului poet și războinic arab din epoca preislamică, un ghilimele roman cavaleresc în în proză ritmată cu intercalări de versuri scris în secolul XII de un scritor anonim pe baza vechilor legende despre poporul erou. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Fiul unui emir arab și a unei sclave creștine etiopiene, Antar se remarcă de timpuriu prin vitejia sa în lupte, devine căpetenia tribului și se căsătorește cu vara sa, în paranteză căreia îi sunt dedicate versurile incluse în roman, închid paranteza. După mai multe peripeții și războaie victorioase, ajunge în Abisinia, unde află că mama sa, luată pe timpuri prizonieră de război, fusese din familie regală. După mai multe alte fapte vitejești, eroul moare ucis prin trădare. Încheiat notă 1. Cea mai cunoscută în paranteză în Europa, închid paranteza, operă a literaturii arabe, o mie și una de nopți, în paranteză, alf, laila, ua, laila închid paranteza, este arabă doar prin ambianța islamică în care se desfășoară acțiunea, în paranteză, din Irak, Siria și mai ales Egipt, închid paranteza, și prin limbă, o limbă arabă populară, limba vorbirii cotidiene, în paranteză mai exact, un reflex literaturizat a limbii vorbite, închid paranteza, fără calitățile artistice ale arabei clasice. Ca origine însă, în paranteză, cel mai vechi manuscris arab cunoscut, un scurt fragment, datează din secolul nouă. Închid paranteza, povestirile provin dintr-un fond principal, narrativ indian, ajuns în Persia Abbasidă, apoi tradus în arabă, această materie epică a acăpătat o dezvoltare în Irak și o amplificare considerabilă în Egipt. Primul nucleu reprezentat de povestirea cadru și de alte câteva narațiuni este de origine indo-iraniană. Al doilea nucleu, arabo-irachian, este constituit din povestiri care au în centrul narațiunii figura sultanului. Vezi, notă 2, Harun al-Rashid. Citesc notă 2. La început, sultan însemna ghilimele puternic închid ghilimele. Titlul era inferior celui de ghilimele calif închid ghilimele, chiar dacă acel calif rămăsese doar o marionetă. Titlul de sultan apare în 1055, când califul Abasid îl conferă printr-o diplomă lui Mahmud din Gazna, se scrie g h a z n -A, dinastiei Selzjucide. Încheiat nota 2 Al treilea strat, epic și cel mai bogat, adăugat în procesul de elaborare a operei pe teritoriul Egiptului, reflectă masiv ambianța, tipurile, obiceiurile, credințele acestui mediu arabo-egiptean. Toate aceste straturi, suprapunându-se, au dat un ansamblu neunitar, destul de capricios, de dezordonat, de basme, fabule, anecdote, istorii diverse și altele. În paranteză, redactarea în forma actuală datează din jurul anului 1400, închid paranteza. Occidentul a gustat în această operă poveștile feerice sau cele de aventuri sau cele care narează călătorii extraordinare sau fastuosul cadru oriental sau pitorescul local din cadrul vieții poporului ori a curții și, bineînțeles, numeroasele povestiri erotice, fie cele de un sentimentalism fad, fie cele picante în paranteză și uneori chiar obscene închid paranteza. Cât despre valoarea literară artistică a operei, aceasta este modestă. În paranteză, în literatura arabă, o mie și una de nopți nu este considerată o operă ghilimele clasică, închid ghilimele, închid paranteza. Adevărate bijuterii literare sunt povestirile care schițează figuri locale și descriu mediul popular din Egiptul Islamic sau cele care ilustrează ironic, savuros, dar și cu un realism aspru, falsitatea, viclenia și răutatea oamenilor. Azi, în lumea Orientului apropiat, tocmai aceste valori literare autentice din o mie și una de nopți sunt apreciate. Vezi notă 1. Citesc notă 1. În Europa, opera a fost cunoscută mai întâi prin adaptarea lui Antoine, se scrie Anătâ, O, I, E, Galand, se scrie G, A, L, A, -n în paranteză, 1704, închid paranteza. Dintre cele mai bune traduceri, în paranteză complete, închid paranteza, într-o limbă europeană, este considerată, în paranteză, fapt discutabil, închid paranteza, cea franceză a doctorului Mardrus în paranteză 1904, în 18 volume, închid paranteza. La noi, prima versiune apărută în prima jumătate a secolului trecut este cea a lui imare.barac, în paranteză, în 8 volume, închid paranteza. Ultima traducere integrală și de valoare literară, cu totul remarcabilă, aparține lui Petre Hosu. Se scrie h o s, -S u Încheiat notă 1. Figură pagina 515. Reprezintă o poză. Gilmele. salonul ambasadorilor, închid ghilmele, din Alcazarul din Sevilla. Încheiat figură. Cultura și civilizația islamică în lumea medievală. Norman se scrie în ană. Daniel notează că, gilmele evul mediu în Europa, în paranteză potrivit periodizării convenționale, închid paranteza, este o perioadă istorică ce coincide, grosso, se scrie g r o s o modo cu perioada măreției arabe, închid ghilimele și că, împotriva prejudecății relative la o pretinsă opoziție ireductibilă între cele două lumi, în paranteză creștină și islamică, europeană și arabă, închid paranteza, Ghilimele, în realitate poate că n-avem dreptate să credem că aria ce se întindea din Europa până în Asia Occidentală și Centrală ar fi fost separată în două părți, închid ghilimele. Aceasta nici chiar sub raportul religiei, vezi nota 2, cu atât mai puțin în domeniul vieții culturale, în care măcar trei fenomene sunt comune, Europei Medievale și Islamului preluarea tradițiilor culturale antice, în paranteză, ale culturii latine în Europa și respectiv ale cele grecești inclusiv ellenistice în lumea islamică, închid paranteza, Folosirea unei singure limbi de cultură, în paranteză latina, respectiv araba, închid paranteza, și interesul comun pentru cele patru mari sectoare ale științei sau teologiei, în paranteză gramatica, prozodia, dreptul canonic și doctrina predestinării, închid paranteza, cărora arabii le-au adăugat alte cinci, cultivându-le cu un interes deosebit, matematica, astronomia, științele naturale, geografia și mai ales medicina. Citesc notă 2 în care multe puncte comune privind cultul îi apropiau pe musulmani de creștini. Rugăciunea zilnică repetată, în paranteză la creștini, de către călugări, închid paranteza la ore fixe, abluțiunile rituale, datoria morală de a ajuta pe cei săraci și nevoiași, pelerinajele la locurile sfinte, în paranteză la creștini, Ierusalim, Roma, Santiago, de Compostela, se scrie cu omul l, a, etc., închid paranteza. Combaterea superstițiilor considerate ca reminiscențe păgâne, venerarea sfinților și a relicvelor, practicarea ascetismului, în paranteză, dar de către musulmani mai rar închid paranteza, și formularea unor doctrine ascetice sau mistice, etc., încheiat notă 2. Expansiunea atât de rapidă a arabilor pe o arie care se întindea de la granițele Chinei până la țărmurile Atlanticului și de la Samarcand sau Cordoba până la Tombuctu, se explică desigur și prin elanul războinic susținut de un suport religios dar în primul rând se explică prin reformele economice și sociale pe care le aduceau în țările cucerite, prin menținerea vechilor structuri administrative și a vechilor funcționari locali, prin toleranța religioasă a arabilor, prin deschiderea pe care o arătau spre cultura de veche tradiție a celor supuși și prin noul tip de comunitate socială pe care îl propuneau, în care toți cei ce acceptau islamismul erau considerați egali cu cuceritorilor, deasupra oricărei ierarhii sociale. De aceea, arabii erau primiți ca eliberatori de sub opresiunea politică și socială sau a persecuțiilor religioase. Iar sub raport cultural, aportul arabilor a fost considerabil, încât la cele două culturi și civilizații receptate de Europa în curs de formare, cea greco-romană și cea adusă de creștinism s-a adăugat și componenta arabo-islamică. Ghilimele, atitudinea creștinilor față de islam a fost mult mai bigotă și mai intolerantă decât atitudinea musulmanilor față de creștini. Închid ghilimele, în paranteză, bumare.leviste, descrie lui e www.is. Închid paranteza. Europenii din evol mediu au văzut în Muhammad un eretic, un schismatic, un apostat al creștinismului, iar doctrina islamului, deși nu o cunoșteau, o contrafacere sacrilegă a acelei creștine, vezi 1. deși, ghilimele, de la început, reacția creștinilor față de islam a fost determinată mai mult din motive politice decât propriu-zis, confesionale și ideologice. Închid ghilimele, în paranteză a mare punct Malveții, se scrie mâ alăvâiez, i închid paranteza. În secolul XII a fost elaborată o viziune intelectuală asupra islamismului, care, lărgindu-se și precizându-se în următoarele două secole, s-au prelungit până în secolul XVIII. Astfel, dându-și seama de importanța culturii arabe, papa Clement al V-lea emite în 1311 o bulă prin care ordonă înființarea unor școli pentru învățământul limbilor ebraică, arabă și caldaică, Se scrie QHLDAIK. La Roma și în universitățile din Bologna, Paris, Oxford și Salamanca, vezi notă 2. Citesc notă 1. De aceea și Dante îl plasează pe Muhammad în infern, în paranteză 28 roman, 22, 63, închid paranteza, considerându-l un eretic creștin care nu făcuse altceva decât să urzească ghilimele schisme și zâzanii, închid ghilimele, în paranteză -o, c punct, cit punct, versul 35, închid paranteza. Încheiat notă 1 Citesc notă 2 Dispoziția papei n-a fost însă respectată, în schimb, în 1587, Henric al III, regele Franței, decide crearea unei catedre de limba arabă la Colegiul Regal, pentru a facilita prin aceasta progresul medicinei. Încheiat notă 2 Ghilimele. Musulmanii au fost vecini cu europenii cu care au împărțit bazinul Mediteranei. O serie de țări devenite islamice făcuse răparte mult timp din Imperiul Roman și, asemenea, Europei, aceste țări au cunoscut din îndepărtata vechime moștenirea culturală greco-romană și iudeo-creștină. Din punct de vedere cultural, racial, religios, chiar musulmanii aveau mult mai multe lucruri în comun cu creștinismul europenilor, decât cu civilizațiile mult mai îndepărtate în spațiu din Asia și Africa, închid gilmele, în paranteză bumare.Levis, închid paranteza. Aportul arabilor la civilizația și cultura europei medievale s-a efectuat prin canalul Spaniei și al Siciliei. Pentru locuitorii peninsulei iberice, victoria invadatorilor musulmani a fost departe de a însemna un dezastru, în paranteză conform h.a.r.cob se scrie cu obb închid paranteza. În primul rând, ocupația arabă a ușurat mult situația țăranilor, Foștii servi din timpul domniei vizigote au devenit țărani liberi, taxele și impozitele au fost reduse de la o treime din produse la o zecime, iar prin introducerea sistemului de irigație perfecționat aici ca în nici o țară din lume, la acea dată agricultura a prosperat considerabil. Arabii au introdus în Spania și în Sicilia, în paranteză de unde se vor răspândi în restul Europei, închid paranteza, metode noi și specii necunoscute în agricultură, pomicultură și horticultură. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Astfel, orezul, cânepa, bumbacul, dudul alb, bananierul, curmalul, gutuiul, portocalul, lămâiul, caisul, piersicul, rodiul, moșmonul, pepenele galben, strugurii ursului, susanul, trestia de zahăr, șofranul, fasolea, anghinara și sparanghelul. Încheiat notă 1. Manufactura mătasei, a bumbacului, a lânei, a hârtiei a asigurat ocupația a mii de muncitori și o puternică dezvoltare a comerțului. Cele mai mari și mai înfloritoare orașe din Europa erau orașele Spaniei musulmane, al Andalus, cum o numeau arabii. Viața intelectuală și culturală din aceste două țări aflate sub ocupația islamică, în paranteză Spania și Sicilia, închid paranteza, era infinit superioară celei din restul Europei. Califul al Hakam, al doilea, în paranteza 961-976, închid paranteza, de exemplu, fondează 27 de școli publice în capitala sa, Cordoba. Își atașează la curte numeroși erudiți, filozofi și scritori, trimite agenți să îi achiziționeze manuscrise până în îndepărtata Bucara, pentru biblioteca sa de peste 100.000 de opere pe care un personal specializat le cercetase și le catalogase. La Universitatea din Cordoba, oraș care în secolul 10 ajunsese cel mai strălucit centru al vieții intelectuale din întreaga lume cunoscută a timpului, predau profesori și studiau tineri veniți și din Siria, Iran, Egipt, precum și din Occident, din Italia până în Anglia. Cucerită și ocupată timp de aproape două secole de arabi, în paranteza între 902-1091, Sicilia a continuat să rămână și sub dominația normandă, o punte de legătură între cultura și civilizația islamului și cea a Europei. Comerțul a fost lăsat mai departe în mâna musulmanilor. Contele Normand Roger Întâi, al Siciliei, păstrează administrația musulmană, menținându-i pe funcționare în posturi înalte, iar la curtea sa din Palermo, care avea un caracter mai mult oriental, contele se înconjura de erudiți, de medici și de poeți musulmani. Regele Roger al II-lea a fost și el un mare admirator al culturii islamice și a atras la curte și el învățați musulmani, a construit diferite edificii în stil arab, printre care bisericile S. Giovanni, Degli, Sescredâie Gâlui, Eremiti, în paranteză 1132 închid paranteza și Martorana în paranteză 1143 închid paranteza din Palermo iar maestuasa capelă palatină a ornamentat-o cu inscripții arabe. Împăratul Germaniei și rege al Siciliei Frederic, al doilea de Hohen Stauffen, se scrie H-O-H-E-N-S-T-A-U-F-E-N, bun cunoscător al limbii religiei și științei arabe, a întreținut legături strânse cu Siria și Egipt. A invitat la curtea sa erudiți poeți și filozofi musulmani din Orientul Apropiat, adoptând cultura și obiceiurile arabe. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Un călător arab din 1185 din Sicilia afirma că regele vorbește și scrie în limba arabă, că miniștrii săi musulmani țineau ramadanul și că ghilimele femeile creștine din Palermo vorbeau araba întocmai ca musulmanele și își acopereau capul ca acelea cu un văl. Închid ghilimele în paranteză apud amare lumic punct Bausani. închid paranteza încheiat note 1. Regimul atât de tolerant al regilor normanzi și suievi, și în special al lui Frederic II-lea, a stimulat și promovat activitatea de traduceri în latină a operelor științifice sau filozofice arabe, care din Sicilia au fost difuzate în Europa Occidentală medievală. Ghilimele Acest spirit aproape modern de investigație, de experimentare și de cercetare, ce caracterizează curtea lui Frederic II-lea, marchează începutul renașterii italiene. Poezia, literele și muzica încep să prospere sub influența provenzală și arabă, închid ghilimele, în paranteză p-mare hiti, se scrie h i -t, t i închid paranteza. Contribuția științei arabe, activitatea de o amploare și de o importanță, ghilimele fără egal în istoria lumii, închid ghilimele, în paranteză g-mare punct, sarton, închid paranteza, la dezvoltarea științei europene a fost enormă. Personalități dintre cele mai ilustre ale culturii occidentale venau să se instruiască și să se perfecționeze în centrele de cultură arabă din Spania. Vezi notă 2. Citesc notă 2. Astfel, Gerbert, se scrie g r b -r Daurilac, se scrie d apostrof -a u r i l, -l în paranteză 930-1003, viitorul papă Silvestru al doilea, Adelard din Bat, se scrie b a t Leonardo da Pisa, Albertus Magnus, în paranteză, circa 1193-1280, închid paranteza, Roger Bacon, în paranteză, 1214-1280, închid paranteza,